Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju streamove. Danas ću vam pričati nešto o vegetarijanskoj prehrani, kao isto tako i o makrobiotici. Pa ću vam za početak reći što je to vegetarijanska prehrana. Vjerojatno već svi znate da je vegetarijanska prehrana prehrana bez mesa, znači bez životinskih proizvoda, kao što je svimjetina, piletina, Čak i riba u ponekim dijelovima, jaja i mlijeko. Znači, ne samo da vegetarijanci ne jedu životinske proizvode, već postoje i vegani koji su u biti najradikalniji i koji u potpunosti izbjegavaju bilo kakve životinske proizvode, pa tako mlijeka i jaja, Uključujući i odjeću i obuću životinskog podrijetla, te sve kemijske proizvode koji su testirani na životinjama. Kao sistem prehrane poznata još od davnina i to na istoku prvenstveno u Indiji gdje je bila dio prakse. Danas oko 30% indijaca u biti još uvijek izbjegava meso. U Europi ga je propagirao grčki filozof Pitagora u 6. stoljeću prije Krista gdje su on i njegovi sljedbenici prakticirali vegetarijansku dijetu iz nutricionističkih i etičkih e, razloga. Iz Indije vegetarijanstvo nam dolazi u Europu zahvaljujući Englezima koji su ju e, kolonizirali. U Londonu je 1847. godine osnovano prvo vegetarijansko društvo kojemu je čak pripadao i Gandhi za vrijeme svog studiranja. E, vegetarijanstvo prakticiraju rastafarijanci, adventisti, sedmog dana, afrički, izraeliti, hindusi, budisti, tibetanci i drugi. U SAD-u se oko 3% stanovništva izjašnjava kao vegetirijanac sa tendencijom naravno porasta tog broja svaki dan. Koji su motivi? Pa ukoliko je neko od vas vegetirijanaca koji sluša, izbjegavanje nanošenja boli životinjama, neka vjerska praksa, čak i briga za vlastito zdravlje, prakticiranje joge i prihvaćanje New Age filozofije. Šta je New Age filozofija? Svi znate, znači novo doba New Age pojam koji znači skup društveni strujenja u zemljama zapadnog civilizacijskog kruga nastalih po većinskom mišljenju u zadnjih tri desetljeća 20. stoljeća no dobro nećemo sada pričati o New age i njegovim korijenima već o vegetarijanstvo te razlozima za to uz prihvaćanje New Age filozofije, vjerske prakse ili izbjegavanje opće bilo kakvog nanošenja boli životinjama rekli smo znači da je tu i briga za vlastito zdravlje Postoje znači mnoge bolesti u biti koje nam preporučuju da ne uzimamo, ukoliko bolujemo od njih, da ne konzumiramo meso, pošto nije dobro ili nije dobro za naš organizam, to je sloše utječe na njega ukoliko on ima tu određenu bolest. Mnoge religije zapravo podučavaju zabranu oduzimanje života i iz čega i proizlazi vegetarijanstvo kao recimo hinduizam, budizam, taoizam, rastafarijanstvo čak šta je rastafarijanstva, vjerojatno znate tečko je zapravo zaključiti što je to, neki kažu da li je to religija, da li je to kultura, da li je to pokret, on je nastao ne samo kao vjera, već kao i način života, kao jedna specifična kultura koju danas prihvaćaju mnogi, od crnaca pa sve do bijelaca diljem svijeta, on je nastao kao miješevi na nekoliko različitih religije i kultura, te njegovi običaj i obredi više teže načinu življenja nego nekim religijskim Opred imen opet s druge strane vrlo su usko-vjersko povezani. Recimo Rastafarijanizam je pokret pripadnika crne rase koji prepoznaju Afriku, pogotovo Etiopiju kao mjesto rođenja za čovječanstvo. Pokret se još javio kao pobuna protiv Babilona iz potrebe crnačkog naroda da potisnu tog od strane bijelaca, da zadrže svoj ponos, da se pokuše ukloniti ostatak ropstva, te da se oslobode iz kolonija, te da steknu jednaka prava kao što ih imaju i bjelci te željeli su, sve sa željom da dokažu kako su i oni ljudi, te da oni zavrjeđuju slobodu i poštovanje. No, osim toga, još i židovi, muslimani, kršćani spominju rajski vrt, što bi se recimo svrstavalo u vegetarijanstvo. Hinduisti pak smatraju vegetarijanstvo idealom, vjeruju da hrane ima osobnost, pa tako meso predstavlja agresiju i mentalno stanje, znano kao rajas, dok biljna prehrana ima kvalitetu satva i mentalno stanje mira. Nanošenje boli je osobito oduzimanje života, nije etički čin, i samim time nameće se vegetarijanstvo kao način razmišljanja. Jednako tako, smatra se da držanje životinja zatvorenim osobito modran način proizvodnje kao koji uzgaja u velikom broju nije human, pa možete i vidjeti na TV-u ako ste kada gledali one prepuni hangari Bilića koji su nabacani jedno na drugom, ne samo oni već i stoka stokate, ostale životinje, kako se zapravo sam njihov prijevoz pa do mjesta gdje ih se uzgaja definitivno nije human. Moderne tvornice tako troše velike količine fosilnih goriva i vode da bi proizvali životinsko meso koje bi se naravno mogao ekonomičnije iskoristiti za uzgoj recimo biljnih vrsta. Također količina zemlje je potrebna da se nahrani domaće životinje za desetak ljudi. Dovoljno je da se uzgoje recimo žitarice te da se nahrani stotinak ljudi. Treba napomenuti pak da u modernom govedarstvu koriste se velike količine antibiotika, hormona i drugih štetnih tvari kako bi se dovelo do povećanja prinosa ne vodeći pritom računa o negativnim posljedicama koje se primjećuju na zdravlju ljudi. Pa, vegetarijanci se dijele na nekoliko vrsta ili koliko ih oni mogu obuhvatiti, a to sam rekla vegani koji zapravo niti jedu bilo što što je životinskog podrijetla i su tako niti nose odjeću odič i obuću životinskog podrijetla niti koriste proizvode koji su testirani na životinjama, makar naravno nije to isključivo i drugi ljudi koji jedu meso recimo ne žele koristiti proizvode koji su testirani na životinjama onda imamo semi vegetarijanci koji izbjegavaju crveno meso, a konzumiraju jeraj upiletinu i ribu. Onda imamo ovo laktovegeterijanci koji jedu samo jaja i mlične proizvode. Onda imamo laktovegeterijanci koji jedu mlične proizvode, imamo pesko vegeterijanci koji jedu ribu, imamo frutarijanci koji jedu samo plodove, fleksiterijanci koji prilagođavaju svoju prehranu, te makrobiotičari koji jedu hranu prema propisima makrobiotike. Može uključivati i izbjegavanje mesa iz zdravstvenih razloga te ravnomjeran unos svih namirnica te uzimanje samo onih namirnica koje su dostupne u prirodnom okolišu kojim se osoba nalazi. Prijednosti takve vrste prehrane su mnogosruke. Nutricionisti tvrde da se smanjuje koncentracija masnoća u krvi koja recimo uzrokuje povišenje srčanog tlaka te slobodnih radikala koji su vrlo štetni prema najnovijim istraživanjima kod vegetarijanaca je niži postotak pojedinih vrsta tumora kao na primjer debelog crijeva dojke i prostate. Zahvaljujući niskim vrijednostima masnoća vegetarijanci također imaju prosječno nižu tjelesnu težinu, niži krvni tlak, te rjeđe re recimo oboljevaju diabeti tipa 2 valja također naglasiti da biljni proteini pokazuju manjak jedne ili više esencijalnih aminokiselina, tako na primjer orašari sadrže nisku koncentraciju lizina, a mahunarke metionina. što je metionin? Metionin je aminokiselina, nepolarna esencijalna aminokiselina i jedina uz aminokiselinu cistein sadrži sumpor. Prehranu zato treba uravnotešiti produktima soje, recimo, kao što su tofu, pšenični, glutein, seitan i sl. Primjer prednosti vegetarijanske prehrane je također i kratka životna dobe skima koji se recimo hrane samo mesom kitova i riba za razliku od dugovičnih tibetanaca koji se hrane laktovegetarijanske znači jedu slječne proizvode. Najnovija istraživanja pokazuju da se mediteranska prehrana koja se bazira na maslinovom ulju, na svježem voću, na kuharnom povrću uz konsumaciju ribe predstavlja jednu od zapravo najidealnijih prehrana. S tim u skladu svjetska zdravstvena organizacija kreirala je piramidu zdrave prehrane, čiju bazu zapravo predstavljaju žitarice mahunarke, te voće koje preporučljivo najviše konsumirati, dok vrh čini crveno meso, šećer i sol, koje naravno treba najmanje konsumirati i izbjegavati koliko god možete. Najnovije promjene u ekološkom sustavu navode na razmišljanje o prednostima izbjegavanja mesa. Recimo, unazad nekoliko godina svjedoci smo velikih opasnosti koje sa sobom donosi konzumiranje mesa. U Europi su zabilježeni slučajevi recimo kranjeg ludila, bolest koja zahvaća goveda zbog prehranjivanja takozvanim koštanim brašnom, to jeste sa mnjevinim kostima uginulih krava, što je svakako grozno, nam ga se ni zamisliti. Prvi takvi slučajevi zabilježeni su još 80. godina, točni 1986. godina u Engleskoj kod ovaca, a da bi se zatim kasnije proširila i na krave, što je otvorilo mogućnost trovanja, te je dovelo do razvoja encefalitisa. Encefalitis, znači do doslovno upala mozga, neovisno uzrok upala, isto kad se kaže misli se na virusni, jer je virus njegov naj, n, najčešći uzročnik. Znači, encefalitis. Uvedene su rigorozne mjere zavrne uvoze mesa i zemalja u kojima se ta bolest pojavila, međutim, niti to ne može garantirati izbjegavanje zaraze. Sljedeći primjer je, recimo, bila ptičja gripa, koja se javila na Dalekom istoku u godine u Hong Kongu u originalu bolest napada perad, često i močvarne ptice, osobito dilje patke i prenozi se na ljude recimo u ruralnim kućanstvima zbog bliskog kontakta sa zaraženim životinjama. Zahvaća također djecu i kronične bolesnike izazivajući visoku temperaturu, kaša i pluća, te ima izrazito visoku smrtnost. Tičja gripa se proširila na zapad i krajem 2005. godine zabilježena je u Turskoj, iako se vjerovalo da virus nije mutirao i da je nije došlo do direktnog prijenosa sa životinje na čovjeka. Istraživanje objavljeno 2006. godine u British Medical Journalu pokazuje odnose inteligencije u djetinjstvu i vegetarijance u društvoj dobi. U opstrič su se uzimali parametri kao što su stupanje obrazovanja i sociološko-ekonomski status. Analiza je pokazala kako je vegetarijanstvo bilo izbor pojedinaca koji su pokazali bolje rezultate na testu inteligencije u dobi do svojih 10 godina. Vegetarijanci su u ovoj studiji bili u prosjeku inteligentni, obrazovani i zanimanja koje su više na socijalnoj ljestvici prihvaćenosti, ali se te sociološko-ekonomske prednosti nisu odrazila na njihova primanja. Moguće je da etička promišljanja nisu samo odredila njihov izbor prehrane, već i izbor zanimanja, usporedbi sa nevegetarijancima, vegetarijanci su rijeđe bili zaposleni u privatnom sektoru, a češće u humanitarnim i neprofitnim organizacijama, lokalnoj upravi i školstvu. Pa evo su i vi vegetarijanci u NGO-u koji slušate ovu emisiju, vidite da očito nešto moguće ima i u tome. No dobro, pričali smo sad malo o tom istraživanju, ali čisto koji su nedostaci? Postoje ipak i nedostaci, a to je da neki biljni proteini pokazuju manjak jedne ili više esencijalnih aminokiselina. Tako recimo, za orašare smo rekli da sadrže nisku koncentraciju lizina, a mahunarke metionina. Međutim, dok je prehrana u s produktima soje ili kao što recimo tofu, dotle manjak pojedinih aminokiselina ne dovodi do nekih većih zdravstvenih poremećaja. Izbjegavanje riba može pak dovesti do nedostatka obega 3 masnih kiselina koji su pak zaslužni za prevenciju kardiovaskulatnih bolesti. E, taj manjak može se pak nadoknaditi uzimanjem lješnjaka, badema ili recimo pistacija. Također izbjegavanje životinskih proizvoda može uzrokovati manjak vitamina B posebno B12 koji sudjeluje izgradnji živčanih stanica te željeza što dovodi do opet anemije, recimo, prije prakticiranja vegetarijanske prehrane uputno je da se savjetuje znači sa liječnikom. o emisiji e i danas pričamo o vegetarijanstvu. Podijeli vegetarijanstva, rekli smo, prednosti, ali također i nedostatke koje takva prehrana može uzrokovati. Ja sada bih vam tijela reći nešto o makrobiotičarima, znači koji jedu hranu prema propisima makrobiotike, a šta je zapravo makrobiotika? Makrobiotika dolazi od krčike riječi makroveliki bioživot i znači dug života. Temelji makrobiotike nalaze se u principima yin i yanga, e, to je znači drevna istočnjačka filozofija koja spajanjem suprotnosti postiže jedinstvo. Yang koji predstavlja pozitivni muški princip, sunce i snagu, odgovara slanoj prženoj mesnoj hrani, recimo. Yin koji predstavlja negativni ženski princip, mjesec i nježnost, odgovara slatkoj kuhanoj mliječnoj hrani. Ubiti jedan i drugi ekstrem naravno treba izbjegavati. Treba znači doći do spajanjem suprotnosti kom se postiže jedinstvo. O makrobiotičkom vjerovanju, u sredini između ekstrema je uravnotežena hrana i to cilovite žitarice, Prvenstveno riša, mahunarka, voće i povrće, te fermentirani sojni proizvodi. Poželjno je također koristiti organski uzgojeno, uzgojene ekološke proizvode, a izbjegavati one koji su uzgojene u plastenicima te koji su one čišćene pesticidima. E pa sad, šta oni kažu? Kažu da bi se svakodnevni obrok trebalo sastojati od 50% cjelovitih žitarica, a to su smeća, riža, kukurus, zob, pšenica i ječa. Prije tome su riječe zastupljeni kruh i tjestenina, to jest proizvodi od brašna. Od prilike 30% predstavlja povrće, zeleno, lisna, to i drugo naravno, te kuhano, pirjano i povremeno sirovo. Oko 10% čine mahunarke kao što su gra, grašak i slično, te sojni proizvodi kao tofu na i slično. Poželjno obrok započinjati juhom, a od deserta konzumirati one bez šećera. Iznimno se koristi i riba kao morski proizvod jednom tjedno. Upotrebljavaju se biljna ulja, hladno prešana kao što su recimo maslino, ovo sezam, ovo i sojno. Te ono što je vrlo bitno to je da se svaki zalogaj prožvače vrlo dobro znači, te da se pije dovoljno količine tekućine, ali ne gazirana pića, već voda, čaj i voćni sokovi. Naravno, izbjegavaju se meso, soli, šećer. E sad, dijetne upute variraju ovisno dobi, spolu, te klimatskim uvjetima, pa ako vas zanima nešto o makrobiotici, posjetite makrobiotičara, malo si prije surfite na internetu, pa da otprilike vidite što o čemu se radi, šta bi možda vama odgovaralo i da li uopće vam se to sviđa. Prednosti ovakve prehrane, znanstveno promatrano, je da prevladavaju niske masnoće, mnogo ugljikohidrata. Biljna vlakna i pogodna je za prevenciju i tretman probavnih srčanih te tumoroznih oboljenja. Po najnovijim istraživanjima makrobiotička prehrana rezultira niskim postotkom broja oboljelih od raka debelog crijeva, dojke i prostate. Opet se nedostaci prehrane javljaju u pomanjkanju vitamina B12, te željeza i kalcija, te prije pristupanja makrobiotici ponovno se preporučuje savjetovati e, sa doktorom. Ako niste znali, postoji stranice makronova, službene stanice makronova. E, također, postoji, oni imaju jednu školu prirodnog kuhinje. Svašta je, evo, na njihovi stranici možete pročitati od vježbanja, od predavanja, od škole do recepata. Uopće, šta je mikrobiotika? Oni kažu da je mikrobiotika Vještina i umijeće zdravlje i dugovječnosti kao prirodani i cjelovit sustav koji podrazumijeva međusobnu vezu i djelovanje prehrane, životnog stila i okoliša, makrobiotika predstavlja sveobuhvatan i učinkovit pristup ka postizanju održavanju fizičkog, mentalnog i duševnog zdravlja. Znači to je cjelovit, prirodni, životni stil koji se ne odnosi samo na prehranu, već na sve aspekte našeg življenja. Kako početi? Evo... To je vrlo zanimljivo, najčešće pitanja vezane su zapravo uz makrobiotičku prehranucu, kako početi te kako unijeti tolike promjene odjednom u svoj svakodnevni e, život. Pa kažu oni korak po korak i što možete očekivati? Kao prvo potrebno izdvojiti vrijeme, vrijeme za pripremanje obroka što znamo da nije baš tako lako i u današnjem svijetu se manje i manje Imamo vremena za sebe, većina ljudi se okreće svome poslu i jednostavno si ne, ne odvaja vrijeme koje bi trebali iskoristiti samo za sebe, pa tako i za vrlo bitan dio života, a to je definitivno pripremanje obroka, obično smo toliko zaposleni ili cijele dane visimo na poslu da kad dođemo u kući jednostavno je već prekasno ili da opće idemo da si uzmemo vrijeme i da pripremimo neki tako cjeloviti obrok što nikako nije u biti dobro pa evo ga možda jedan od prvog koraka je bilo, bio da izdvojimo vrijeme koje će nam biti potrebno za pripremanje obroka Jel u početku će naravno biti potrebno više vremena nego što je to uobičajeno no svako novo iskustvo zahtjeva i više truda, što je naravno onda to prirodno pa oni na stranici maknove da svoj posao i obavezno djelomično podredite težnji da poboljšate prehranu današnji čovjek to teško prihvaća kao što smo rekli, no ako usporedite ono što prividno gubite s onim što dobivate bit ćete spremni uložiti što više truda. U početku se naravno može pojaviti pretjerana potreba za hranom, tako da ćete ponekad pojesti zapanjujuće količine, navode ovdje na svoj stranici, što može biti povezano sa razinom šećera u krvi te nekim drugim metaboličkim prilagođavanjima. Smatra se da razdoblje postupnog prelaska na makrobiotičku prehranu traje od 3 pa čak do 6 mjeseci, što jamči neki prelazak bez stresa. Međutim osoba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima treba prehrambene navike promijeniti brzo, to jest oni tu navode najviše u roku od 15 dana, dok kod relativno zdravih osoba prelazak može biti kraći ili duži ovisno o motiviranosti i vještini. Pri svemu tome prijeko je potrebno strpljenje za svladavanje novih naziva, načina kuhanja i okusa. Recimo, da makrobiotička prehrana daje prednost blažim okusima od onih u klasičnoj kuhinji pa će trebati neko vrijeme da počnete razaznavati koje će vama biti najfinije. Evo ga, prve preporuke koje oni navode kaže da isključite prehranu, isključite iz prehrane šećer, meso i konzerviranu hranu. Počnite jesti žitarice i mahunarke. Umjesto zamrznute hrane koristite svježu, naravno koliko je to moguće. Sada evo ga, smo u mogućnosti. Dok je još... Ovo doba godine, međutim po zimi je to već malo teže. Također smanjite mliječne proizvode pa i postupno zamijenjujte proizvodim od soja. Recimo kad smo oko toga, postoji jedan vrlo fin pudik od soje. Recimo vrlo je fin i ne vidim razloga zašto ga ne bi jele. Ako ste skeptični, probajte i stvarno vjerujem da će vam se dopasti. Također bijeli kruh zamijenite integralnim kruhom po mogućnosti onim koji je napravljen sa prirodnim kvastcom. Također uvedite u prehranu zaslađivače kao rižini ili ječmeni slat i će vam olakšati prijelaz te pomoći da zadovoljite potrebu za slatkim. Vidim da bi to meni bio dosta velik problem, ali ajde. Kad počnete jesti kvalitetnije, počinje spontano čišćenje tijela, što kad kad može biti povezano s nekim tijelesnim reakcijama. Zagorjevanje štetnih organskih i anorganskih otrova manifestira se kroz simptome kao što su blago povišena temperatura, pojačano znojenje, kašenje ili kihanje. Izbacivanje otrova i nazlaga nastalih potrošnjom zasićenih masnoća, šećer adjektiva u jednom trenom povezivati će se s izbacivanjem nepoželjnih navika. Joj, ovako... Puno više dobrih važnih preporuka naći ćete u odličnej knjizi Zlatka Pejća, kažu Hrana za život, bestseller na području prirodne prehrane u nas, koja je nedavno doživjela svoje deseto izdanje. Pa eto ga, ovaj knjiga je izvrstan uvod načela prirodne prehrane koju toplo preporučamo svima koji započnu edukaciju u makronobi. Sigurno to pogledajte i baš me zanima kolika je cijena, každa znači se ja pogledati. Čini mi se vrlo zanimljiva knjiga. E, također ovoga Makronova ima radionice kuhanja, utorkom od 5 sati do pola devet. Imamo recepte neke ovdje, bijelovarivo, recimo blaganski kolačići s badem, ima čokoladna krema. Jao jao ima tu i čokolade iz svega. Jesinski recept sa bundevom, juha od ječma. Evo ga mogu vam pročitati jedan recept da vidimo koji je najzanimljiviji. Knedlo od kuskusa s marelicama. Skuhajte kuskus u vodi sa soli, dodajte brašno i margarin, zamjestite tijesto. Oblikujte knedle u koje se stave police marelica te kuhajte 3-4 do minuta u vrućoj vodi. Uvaljajte knedle u prepržene mrvice. Poslužite s preljevom načinjenim od preostalih marelica. Sastojci koji su vam potrebni to je pola šalice kuskusa, tri šalice vode, prstopad soli, pola šalice brašna, tip 850, pola žlice biomargarina, pola kila mrelica, odvojiti polovice, slad mrvice i ulje. Evo čini se vrlo jednostavno i fino pa možete probati, ima tu još mnogo, mnogo zanimljivih recepta, pa svakaj posjetite e, stranicu i pogledajte. Također tu na stranicama možete naći i o kozmetici, pa kaže ne ispričavajte znojenje. Prirodan odgovor tijela na ljetne vrućine je znojenje jer se na taj način tijelo hladi. Dopilikom znojenja, osim što znižavamo temperaturu tijela, izlučujemo i štetne tvari iz organizma. Pod utjecajem tijelesnih bakterija znoj često zna biti neugodan. Odvojimo li jedno od drugog, problem je rješen. A insekti, još jedan veliki zagađivač kože koja se ljeti koriste u ogromnim količinama, su sredstva za zaštitu od insekta. Dobro poučite sastav takvih proizvoda i razmislite o tome što ti proizvodi rade vama kada tako brzo i djelotvorno ubijaju insekte. A ne smijemo zaboraviti činjenicu da sve što stavimo na kožu, pazite ovo, za 6 sekundi završava u našoj krvi. U svrhu toga preporučuju tu neke proizvode, neću sada reklamirati, ali ako vas zanima, odite pa uh, pogledajte na stranju. nas ponovno emisiji Stream Away. Danas pričamo o vegetarijanstvu, o makrobiotici. Rekli smo koje su dobre stvari, koje su negativne stvari, to kojih stvari najše fali. U vegetarijanstvu rekli smo vitamina B12, vitamina D, kalcija, proteina, željeza i e, cinka. Vegetarijanstvo je danas sve češći i češći životni izbor, mogli bi čak reći da postaje in. Međutim, roditelji se sa pravom pitaju da li je vegetarijanska prehrana sigurna za, za njihovu djecu i da li oni dobivaju na taj način, to je s tom prehranom sve potrebne hranjive e, tvari. Naravno da u može biti zdrav izbor, ali pod uvjetom da se jelovnik pažljivo isplanira. E, kad se radi o vegetarijanskoj prehrani djece i tineđera, jelovnik se mora sastavljati sa posebnom pažnjom, posebno ako se na njemu ne nalaze njeko liječni proizvodi te jaja i osim toga važno je također razumjeti da se prehrambene potrebe kod djece mijenjaju naravno sa tim kako oni rastu. Vrlo je bitno razgovarati sa liječnikom, pedijatrom i raspraviti zapravo što to znači implementirati takvu vrstu prehrane. Roditelji bi djeci trebao osigurati različitu hranu kako bi mu osigurali dovoljno kalorija i nutrijenata koji bi zajamčili njihov neometan rast i razvoj. Dobro planirana vegetarijanska prehrana može zadovoljiti sve nutritivne potrebe djeteta, ali ima također i neke prednosti za zdravlje, recimo, prehrana bogata voćem i povrćem. Primjerice, prehrana bogata odćem i povrćem može imati visok postotak vlakna te postotak masti, a time se isnižava kolesterol, te općenito pomaže zdravlju e, srca i krnih žila, no djeca na vegetarijanskoj prehrani moraju paziti da dobivaju određene količine vitamina i minerala, posebno ovi koje sam vam malo prije e, rekla. Evo još par korisnih savjeta, recimo za one koji žele prijeći na vegetarijanstvo, a to je da počnete sa vašim uobičajenim vegetarijanskim jelima, recimo špagete, sumakom od rajčica, juha, salate, variva, te zamjenom mesa u vašim omiljenim receptima kao što su recimo lazanje, punjene papreke ili slično. Tu možete upotrijebiti soju. Soja se vrlo finom da spremiti, sama sam probala na mnoge načine gdje zapravo uopće niti ne osjetite... E, što ste jeli, koliko god vam to je možda čudno zvučilo imam e, prijateljice koji su rekli da su svojim gostima ponudili jelo sa sojom, papriku punjenu sa sojom da su tako dobro napravili, stvarno ljudi koji su izrazito, mesožderi nisu opće primijetili da jedu soju dakle nemojte imati predrasude da je to nešto brutalo, ako se dobro pripremislite kako zna biti vrlo ukusno u trgovinama, recimo zdrave hrane, supermarketima, potražite instant juhe i glavna jela, makar to nije dobro, ali evo ga za početak da se priviknete jesti nešto u čemu nema mesa. Kad niste kod kuće imate restorane u kojoj nude raznolika vegetarijanska jela, evo ga, mogu vam pomoći za doručak. Šta jesti za doručak? Tu su uvijek dobre žitne pahuljice, možete i neki namaz od povrća pa štete, i, pa štete i namazi od povrća dakle, možete napraviti vegansku kajganu možete napraviti za ručak ne znam, sojne pohance juhu od pečenog krumpira, krem salato od krumpira, evo ga recimo za krem salato od krompira treba vam samo šest velikih krumpira, pola žlice majoneze bez jaja, četiri jušne žlice semfa, dvije južne žlice bijelog vinskog octa, pola luka nasjeckanog, pola šalice nasjeckanog zelenog dijela peršina i celera, soli paparte, te crvenu papriku ako volite. Kako napravite? Napravite tako da ogulite krumpir, da ga narežete na kockice, da kuhate u kipuće vodi 20 minuta, zatim izvadite iz vode, osušite i pustite da se potpuno ohlade. te veliko velikoj u hlađenim kockama krumpira dodajte sve ove ostale sastojke, izmiješajte i voilà! Imate jelo za 4 do 6 osoba. Također više tih recepta možete naći na stranicama prijatelja životinja, pa svakako uh, pogledajte. što sami znamo broj vegetarijanaca je u porastu prelazak na takvu prehranu najčešći zbog brige za zdravlje zbog očuvanja i zbog zaštite prava životinja naravno u nekim zemljama vegetarijanstvu nije odabir već nužda, danas se ono ne smatra nikakvim čudaštom, već je, već je to čak moderno i u restoranima se naručuju takva jela Općenito veći broj vegetarianaca je još uvijek među ženama, a ne muškarcima, također ih je više među mlađim osobama. Primjerice kod studenata recimo u Australiji se 5% stanovništva hrani prema vegetarijanskim principima prehrane, u Kanadi čak 4%, u Americi i Švedskoj 3%. Postoje različite prehrane koje podjednako dobro odgovaraju ljudskoj vrsti, Recimo dvije krajnosti to opisuju, najbolje prehrana eskima i druge strane prehrana australskih aboriđana koji se prehranju sa nekoliko divljih biljnih vrsta. Također vegetarijanstvo se nekad smatralo vrlo nezdravim načinom prehrane, međutim danas razna razna istraživanja pokazuju suprotno, naravno treba, ih nadok, treba nadoknaditi neke vitamine što se može i na drugi način. Vegetarijanci imaju nižu razinu kolesterola, krvni tlak, manje učestvalosti šećerne bolesti, te karcinoma i naravno dugi e, životni vijek. Najčešća zabluda je da proteini i znamjenica minog podrijetla ne osiguravaju dovoljno količine esencijalnih aminokiselina, dakle onih koje moramo unijeti sa hranom jer se u onoj organizmu ne sintetiziraju dovoljno količini. Bini proteini s obzirom na aminokiselinski sustav s izuzetkom proteina soja nisu jednako kvalitetni kao proteini iz namirnica životnog podrijetla, međutim raznolika prehrana, a i dobro kombiniranje namirnica osigurava e, sve esencijalne aminokiseline u potrebnom omjeru. Postoje mnoga istraživanja, ako još uvijek niste sigurni, možete ih pronaći na internetu, isto tako možete porazgovarati sa svojim lječnikom, što se naravno i takako preporučuje prije bilo kakvog drastičnijeg promjene u vašem organizmu. Evo ga, to je bilo sve za danas, ako se odlučite biti vegetarianac, možete pronaći hrpu vegetarijanskih jela na internetu, a naravno možete i podijeliti sa nama na našim internet stranicama. Pa tko zna, možda izmislimo neke fine i nove recepte s ovim ukusnim proizvodima koje isto tako možete pronaći u našim dućanima kojih ima sve više i više koji, i čak i dućana koji su specijalizirani samo za takvu vrstu prehrane, to je za prirodnu prehranu. Do slušanja u sljedećoj emisiji StreamAway. third mm -hmm. you Jastreamway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa Fare 2006